חבל על הזמן. מה העניינים, מוישלה? סבבה, אני עובר דירה בשבוע הבא. מצאתי דירה מקסימה ברמת גן. באמת? כמה חדרים? ארבעה חדרים גדולים. בבית חדש עם מעלית. לדירה יש גם מרפסת גדולה עם נוף חבל על הזמן. וחדר האמבטיה? גדול? מה זה גדול? יש שם מקלחת ואמבטיה. ואיך המטבח? אחלה מטבח. גדול ומודרני. יש שם הכל. וואו! איך מצאת את הדירה? בעיתון? לא, זה סיפור. לאימא שלי יש חברה, בתיה. לבת של בתיה יש חבר שגר בבית הזה. הוא אמר לה על הדירה. וואלה!